segiu a Radio Palafrugell sense el de la FM també a través de radiopalafrugell.cat des de qualsevol territori de Catalunya i també d'aquest planeta. I a continuació, doncs, parlarem d'una activitat d'aquest cap de setmana, concert del 53è aniversari del grup Porbo, un concert que, com bé sabeu, doncs és sempre solidari i tindrà lloc aquest dissabte a les 7 al Teatre Municipal de Palafrugell. Parlarem no amb els components del grup Porvó, això ja ho farem en un altre moment, sinó que ens posarem en contacte amb Càritas Palafrugell i ho farem amb la Marissa Grassot. Bon dia, Marissa. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i ens posarem en contacte amb vosaltres doncs, perquè sereu els beneficiaris d'aquest de, concert del grup Porvó. Què suposa per Càritas doncs, que el grup més emblemàtic de Veneres de Palafrugell doncs, faci un concert i tots els beneficis vagin, a, en aquest cas, per a Càritas? Per nosaltres és fantàstic. Primera, perquè penso que és un reconeixement el treball que estem fent tots els voluntaris i tothom de Càritas, això per començar. I segona, perquè ja l'any passat ho varen fer, l'any passat va ser per als aliments, aquest any, si tot, segueix igual, ho destinarem en el projecte del reforç escolar que, que està fent càritas per a la Fregent. Uh, Explica'ns una miqueta més al voltant d'aquest projecte de, de, de destinar doncs, aquests recursos d'enguany. Sí, mira, um, aquest any el reforç escolar uh, l'any passat vàrem tenir 43 nanos aquest any ampliem una mica més, farem uh, des de tercer fins a sisè de primària i ampliem en primer i segon de secundària són nanos que venen derivats dels seus tutors de les escoles. Cada escola té assignat, eh, pot portar 7 nanos o 8 nanos en eh, al reforç escolar. Llavors el que fem és comprar tots els llibres eh, d'aquests cursos perquè els nanos ho tinguin aquí. Tenim una aula d'informàtica perquè puguin eh, doncs fer tots els seus treballs o, o les seves consultes. Uh, aquí tenen la seva, la seva carpeta, els seus llibres, tot això és una despesa um, important, però que ho fem amb molt de gust. I a més a més doncs, tenim contractada una persona, titulada evidentment, uh, que és la que coordina tots els voluntaris, que tenim molta sort, que tenim voluntaris um, professors jubilats i sense jubilar, que dediquen unes hores a poder venir aquí, Llavors, per nosaltres és molt important eh, aquest projecte i poder-hi destinar tots els recursos que siguin necessaris. Per, per tant, imagina-te eh, el que ens representa a nosaltres que algú grup bo hagi pensat doncs, aquest any també en què ens pot ajudar en qualsevol projecte que fem. Doncs és que com tu dius, doncs, al final sou una entitat sense ànim de lucre i doncs, bona part de la feina que feu doncs, és a través dels voluntaris, però també doncs, per alguns projectes necessiteu doncs, persones doncs, que siguin en aquest cas titulades i, i que les necessiteu contractar i clar, al final tot això doncs, té, té un preu i doncs, en aquest cas que hi hagin aquestes activitats que us donin un petit, una petita empenta, una petita ajuda doncs, és, és important per a vosaltres, oi? Sí, pensa que per nosaltres res és petit, l'ajuda ¿vale? mm. um, és molt important, es reculli el que es reculli, hi ha gent que a vegades posa quantitats, no, jo, nosaltres no posem mai quantitats, Lo que rebem serà ben rebut mm, i després el fet de que, com tu dius, tot és voluntariat, ¿vale? però amb certs projectes com aquest és molt important... A tenir un titulat que coordini i que faci tot això. Pensa que els nanos que venen aquí, en el reforç escolar, el, el tutor que l'envia, a cada nano diu que és necessari que es reforci. Dir, nosaltres no podem fer una aula de 15 persones igualitàries, no? sinó que tenim la sort de que amb els voluntaris que tenim i la coordinació que hi ha, cada voluntari té un màxim de 4 nanos. Això és molt important eh, per després aquest nano, doncs, pugui ajudar-lo amb, amb els seus estudis, no? Mm -hmm. Doncs, eh, per a aquella gent que ens estia escoltant i encara, doncs, eh, es pensi, doncs, de si anar a aquest concert o no, doncs, que, que, que hi vagi... els els, pre els preus són de, de 10 euros per tant doncs és un preu assequible i més doncs sapiguem que hi ha aquesta eh, aquesta doncs caire social en aquest cas amb, amb Càritas per la Frugell hem descomendat aquest, aquest, eh, aquest projecte d'enguany pel qual doncs destinareu aquests, eh, aquesta donació que faci el grup Port Bo eh, d'altra banda doncs també teniu altres eh, projectes que, que aneu tirant eh, durant aquest any 2019 no? També, sí aquest... evidentment sí, aquest és un dels projectes en la qual hem comentat que hi podríem destinar-hi aquests diners pel cost que ens ha representat amb la compra de, de material. Val? I eh, tenim altres projectes que, gràcies a Déu, amb l'ajuda doncs, de gent particular que tenim de Palafrugell, de l'Ajuntament i d'empreses, doncs anem tirant endavant i anem fent. Uh -huh. uh, si vols, els podem també repassar, Marisa i així fem un repàs de, de tot el que teniu ara actualment i també doncs, posem una miqueta la mirada en aquest proper any 2020 que no sé si també presenta alguna novetat o, o seguiu igual treballant amb els mateixos projectes Mira, en... nosaltres que, que treballem ja fa uns anys i, i la veritat és que estem molt contents amb tots els projectes però diré que un més important no n'hi ha cap, però que destaca més és el Centre de Distribució d'Aliments uh -huh. Centre de Distribució d'Aliments com ja sabeu i vosaltres heu vist doncs eh, es reparteix aliments a moltes famílies de Palafrugell, això porta una despesa eh, que tindrem el gran recapte suposo que també en parlarem amb vosaltres perquè serà ara en el mes de novembre que ens ajuda però també hi ha compra, per tant és un projecte que ens representa bastant i que, i que tenim doncs, molta despesa aquí. Després tenim un altre projecte que n'estem molt contents també, que és a apadrina un avi. Aquest projecte correspon a nanos de, de secundària, principalment, primer i segon, que el que fan és a apadrinar un avi. O sigui, això vol dir que aquests nanos es comprometen eh, cada setmana a anar a visitar un avi que és el que padrinen de, de gent gran del, del geriàtric o bé de l'asil ¿vale? nosaltres a Palafarrill tenim els dos centres i eh, durant tot el curs van un dia a la setmana a fer companyia a l'avi, sigui per anar a passejar sigui per llegir el diari, sigui per explicar doncs, historietes i cuentos que, que, o jugar carpes a, a, amb els avis mm -hmm. aquest projecte Tenim que donar les gràcies en general. Penseu que l'any passat teníem 63 nanos eh, que varen a apadrinar els avis, per tant, estem molt contents. Mm? Després tenim un altre projecte que se'n diu Festa Gran amb Dignitat, que són gent del poble, gent gran, que va a fer companyia a gent gran. Eh? Gent gran eh, relativament, no? o gent que està sola. Per tant, aquest és un projecte que realment... Eh, en aquests moments nem en els centres que tenim, però que si hi ha alguna persona a casa doncs, que li interessaria que li a llegir o a fer companyia, en aquests moments només tenim una persona a nivell eh, de casa, mm -hmm. que és important. Després tenim un altre projecte que se'n diu Gran Expert. És una persona gran, de, principalment del geriàtric, que va als col·legis a explicar en els nanos, que això ha sigut fantàstic, hem anat al carrilet eh, i aquest any pensem anar amb els altres, explicar la seva experiència de la vida. Mm? Mm -hmm. Des de petit, doncs, per exemple, eh, en aquest cas era una persona que va néixer a pagès, val? Doncs llavors expliquen als nens com es plantava abans, com es collia, i tot el procés que ha anat fent la vida, juntament amb el que ha anat visquent, eh? fins que ha arribat un moment doncs que, bueno, que en aquest moment està ingressat amb un centre eh, de gent gran. Uh -huh. És fantàstic, la col·laboració amb els nanos ha sigut meravellosa, eh, tenim vídeos que que, que, bueno, que emocionen mm, i per tant això és molt important. Ara hem començat un projecte Eh, que també ens fa molta il·lusió, que l'hem començat juntament amb el Departament de Salut, el CAP de Palafrugell, l'Ajuntament de Palafrugell i nosaltres, que és eh, aconseguir que la gent que té una solitud de, social, que no té massa envoltall de, de família o de d'amics, que puguin fer activitats a tots els centres eh, que hi ha a Palafrugell. Llavors eh, hi anirien el CAP i els metges en lloc de receptar eh, fàrmacs, receptarien activitats que serien càritas que es cuidaria de fer el seguiment de tot això. És un projecte eh, nou, és un projecte amb proves i és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió. I després, com sabeu, tenim la botiga de roba de segona mà i tenim eh, el terrabastall que és de... Eh, tots utensilis de la casa, joguines, mobles i utensilis de la cuina, tot això que són el que ens ajuden a portar endavant tots aquests projectes. Doncs com podeu veure, projectes per a tots, per a més petits i també per als més grans, eh Caritas per la Frugell doncs, fa aquesta tasca des de doncs, ajudar don's els infants, els nens i nenes que, que tenen algun problema amb alguna matèria i el, el di ofereix doncs, aquesta possibilitat de fer el reforç escolar a través de de Kàritas. i doncs, després també amb aquest centre de distribució d'aliments amb el fet doncs, de, amb aquest projecte també de patinar un avi, una micaeta don's intenteu ajudar a tots a la societat, no? Que no, ningú quedi no, pensa, fora. pensa que un, un projecte que eh, junti gent gran amb gent jove és superinteressant mm -hmm. va, per tots dos sectors, eh? tant per la persona gran com la persona jove compartir doncs, historietes, històries i tot. Intentem que eh, les activitats que estem fent agrupi tot el poble, eh? sense diferenciar a ningú de tots els que compartim el poble de Palafrugir. Mm -hmm. Per això el més important per vosaltres també és aquesta implicació no? de, de, de la societat eh, amb vosaltres i també amb aquests projectes que aneu fent, com poden ser doncs, aquesta implicació de, dels joves, però també doncs, aquesta implicació doncs, de persones que, com ara fa uns, uh, unes setmanes, van visitar el centre de distribució d'aliments i tenen aquests els comunitaris i decideixen que una part del que, del que planten doncs, vagi cap a vosaltres. És, és, és, això és el més rellevant, no? al final. Això, això, és, això va ser uh, una cosa fantàstica perquè va ser uh, incorporar la, la, la gent de Palafrugell dintre el CDA, que mm -hmm. això és super superimportant. Val? Uh, que la gent que està cuidant un or pensi doncs, que pot donar per persones que tenen que venir a buscar els aliments, al el centre de distribució d'aliments, això és, uh, és impressionant. Val? I que ha tingut un ressò um, importantíssim, tant amb ells que van encollir... Uh, quatre vegades, vull dir que han donat una quantitat enorme, uh -huh. eh, treballant ells els horts per després donar-ho tot, com per la gent que després ho va rebre, poder rebre coses fresques i, uh -huh. i, i molt ben cuidades. No? És importantíssim que la gent s'impliqui, com és important, i, i si us plau, eh, ja que em dons l'oportunitat de parlar, hi ha molta gent, molta gent, que podria... ...a fer unes hores de voluntariat... ...i ajudant-se a, a portar en marxa... tots aquests projectes. Uh -huh. Doncs uh, sumem a la crida... Eh, ...Marissa, i doncs, animem a la gent... Doncs, ...que ens estigui escoltant i que pugui... ...dedicar unes hores... Doncs, ...a aquestes finalitats socials... ...i doncs, a, a, en aquest cas a, a Càritas a Palafrugell... ...Marissa, hem tocat una miqueta tot... ...volíem parlar d'aquest doncs, concert... ...del grup Port Bo, ...però al final també doncs, ha estat bé... ...per, per comentar doncs, l'actualitat... ...de, de, de l'entitat... I d'altra banda, també m'agradarà d'aquí doncs, uns, uns mesos quan puguem doncs, començar a valorar aquest nou projecte que conjuntament amb el Departament de Salut, al cap de Palafros i l'Ajuntament doncs començareu, que no sé si ja està en marxa o començareu d'aquí un Hem començat, el que passa és que estem bueno, al principi uh -huh. val? però sí, sí ja, ja hem començat i ja se'ns ha derivat un, unes quantes persones i esperem que ara doncs, comenci a funcionar, és una cosa que és primerissa, uh -huh. ho, estem, ho estem començant, val? amb molta il·lusió, però tenim que donar una mica de temps a que tot això és posi en I tant, eh, donarem aquest temps i després eh, el comentarem o fins i tot, doncs, si vols, un altre dia també eh, ens centrem només en aquest projecte perquè si hi hagi algú que ens pugui escoltar i pugui estar interessat doncs, ja sigui en col·laborar o, o en, en participar d'aquest projecte, doncs també sàpiga com, com fer-ho. Perfecte, no olvidem però, el de dissabte, que estem parlant de tot, però la, l o, l o, l important ara en aquests moments és dissabte, si us plau, que eh, jo, en nom de tots els voluntaris, jo perquè sóc la que ha en aquest moment, volem donar les gràcies al grup Pervó de totes maneres i de tot, de tot cor i a tota la gent, evidentment, qui vagi, que és qui també ajudarà eh, a tot aquest, aquest concert. Doncs eh, això ho farem, eh, Marissa, i nosaltres doncs, eh, ara també ens posem en contacte amb el grup Port Bo perquè ens comentin doncs, aquesta, aquesta, aquest concert i també doncs, fer una miqueta més de difusió i acabar d'engrescar la gent doncs, que dissabte omplin el teatre per aquesta bona finalitat. Marissa, moltes, moltes gràcies, gràcies. ens retrobem aviat. Gràcies, adeu.